Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə Resulina Muhammed və alə alihi və sahbihi ecma'in əmmə bə'd Esselamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh Və bugünkü dersimiz Ebu Hureyre radiyallahu anhu barəsində olan üçüncü dersimizdi Və bu dersimizdə de bu şerefli sahabenin üzerine atılan Bəzi iftiralara və onun ətrafında yaradılmış bəzi şübhələrə Allahın izni ilə cavab verməyə çalışacam. Və bu şübhələrdən biri də Əbu Hüreyrənin Peygamber s.ə.v.nə rəvaat ilədiyi bu hədis ətrafındadır. Hansı ki, o Allah Rasulunun belə dediyini nəql etmişdir. Nəql etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllam buyurdu, Xələqəlləhu Ədəmə ələ suratihi Allah Adəmi öz şəklində, öz surətində xəlq etdi. Hansı ki, Adəmin uzunluğu, boynun ölçüsü 60 dirsə idi. Və təbii ki, Adəmin öz dirsəyi ölçüsü ilə. Və İmam Əhməd bu hədisi bir əlavə ilə, nəql etmişdir Səid ibn Musəyyəbin Əbu Hureyrədən rəvayəti ilə və həmin rəvayətdə deyilir ki və Adəmin eni, kürəyinin eni 7 dirsə idi. Fələmmə xəlqəhu qal O zaman ki, Allah subhanət hələ onu xəlq etdi və ona dedi ki, ged və orada oturan mələklərdən bir dəstəyə salam ver və onların sənə qaytaracağı Salamı dinlə və bu salam sənin və zəruriyyətinin arasında olacaq, salam olacaq. Bu hansı ki, Adəm əleyhissalam da gedir, Assalamu alaykum deyəndə mələklər ona və rahmetullah ziyadəsi ilə və alaykum assalamu və rahmetullah deyirlər. Və sonra hədisin davamında gəlir ki, və kullu men yədxulul cennə ala surət Adəm Yəni, cənnətə girən hər şəxs adamın surətində olacaq. Yəni, və tuğluhu sittuna zira'an. Yəni, onun uzunluğu, boyunun uzunluğu 60 zira olacaq. Hansı ki, bu ədisi İmam Buxari səhi əsərində 3.326-nömrəli ədisi də və həmsinin muslim səhi əsərində 2834 nömrəli ədisdə və həmçinin İmam Əhməd Müslədində 10.926-cı ədisdə nəql etmişdi. Və bəzi şəhə müəllifləri bu hədis ilə Əbu Hüreyrəyə irad tutmuşdurlar ki, güya bu hədisə o özündən uydurmuşdur. Çünki Allah subhanahu ta'alənin surəti ola bilməz, Allah şəkil və surətdən münəzzəhdir və s. və ilahir. Və bu şübhənin cavabında mən deyirəm ki, şübhəsiz ki, bu məsələdə abu Hureyrəyə iftira atan və onu iddiam edən şəxslər öz məzhəblərindən bir xəbər olan şəxslərdir. Çünki bu hədisin səhi olmasında demək olar ki, şia alimləri ittifaq ediblər və həmçinin Xomeyni bu hədisin səhiliyini ispat edir və öz kitabında bu hədisi dəlil olaraq gətirir və deyir ki, Muhammed ibn-i Muslim bu hədis barəsində Abu Ca'fərə, yəni Muhamməd Bagirə sual verir ki, ey Muhamməd, ey İmam, Peyğəmbərdən rəvayət olunan bu hədis barədə nə deyirsən? Hansı ki, Allah Adəmi öz surətində xəlq etdi. Və İmam da bu sualın cavabında deyir ki, burada Allah öz surətində xəlq etdi deyəndə öz surətində Yəni, yaratdığı surətdə, yəni seçdiyi, bəyəndiyi bir surətdə, başqa şəkillər arasından seçib, bəyəndiyi bir surətdə. Və burada bu surətin Allaha nisbət edilməsi, Kəbənin və ruhun Allaha nisbət edilməsi kimidir. Məsələn, Həc surəsi 26-cı ayədə Allah subhanət hala buyurur ki, mənim evim, Kəbəyə mənim evim deyir. Həmçinin Hicr surası 29-cu ayədə Və nəfəxtu fihimin ruhi və mən ona öz ruhumdan üflədim. Və Allah mənim ruhum deyir və burada söhbət gedir. Yəni, yaraddığı xüsusi bir ruh və burada bu ruhun və ya Kəbənin və ya Adəmi yaraddığı surətin Allaha nisbət edilməsi bu şeylərin əfsəlliyini Və üstünlüyünü göstərir. Və Xumeyni sözünün davamında deyil ki, necə ki bu hədis məşhur hədistir, həm sünnülər, həm də şişələr arasında və daima bu hədis ilə dəlil gətirilib. Və İmam Muhammed Bagir bu hədisi qüvvətləndirib, dəstəkliyib. Zübdətul Ərba'inə hədisən kitabına 4 cü səyfəyə baxa bilərsiz. Həmçinin şiə alimi, Əl-Qaraki ki, bu hədis barədə deyir ki, Əgər biri sual versə ki, Peyğəmbər s.ə.v.lə rəvayət olunmuş bu hədisin mənası nədir? Allah Adəmi öz surətində xəlq etdi. Və deyir şübəsiz ki, bu xəbər, bu hədis zahiri ilə götürülməz və Allah məxlulqatından heç birinə bənzəməz. O zaman bu hədisin mənası nə deyir? Bu hədisin mənası nədir? Əl-Qaraqiki deyir ki, cavabında biz deyirik. Cavablardan biri budur ki, burada Allah bu şəkli özünə nisbət etmişdi və mənası odur ki, Allahın şəkli, yəni Allahın seçib bəyəndiyi şəkli. Və baxa bilərsiniz, Kənzul Fəvaid adlı kitaba 274-cü hədisə. Həmçinin şeyq Sadıqun etiqat kitabını, tohid kitabını şərh edən şiə alimlərindən birisi də, Əl Həşim Əl-Hüseyni də bu məsələyə toxunmuşdu. Haşiyyətu kitab-ı li lissaduq. 103-cü sayfəyə baxa bilərsiz. Həmçinin həmin kitabda şeyq Sadıq bu hədisə Ali radiyallahu anhu vasitəsilə də nəql etmişdi. Həmçinin bu hədisi bu hədis barəsində İmam Rızaya sual verəndə İmam Rıza, Rıza rahimehullah bu hədisin səhiliyni təsdiqləmişdi və deyir ki, Fə inna azza və innalllaha azza va jall xalqa adama ala suratihi. Həqiqətən Allah azza va jall adamı öz surətində Xalq etdi. Oyun-ü Əxbəri Rida kitabına 2-ci cild 110-cu səhifəyə baxa bilərsiz. Həmçinin Abu Hurayrə radiyallahu anhu qiyamət günü möminlərin cənnətdə rəblərini görmələri barəsində də bir neçə hədis rəvat etmişdi. Və onun bu rəvayətinə Rafizlər irad tutmuş və iddia etmişdilər ki, bu hadisə Abu Hüreyra özündən uydurmuşdur. Bu iftiranın və bu şübhənin cavabında mən deyirəm. Əvvəla bu hadisə Abu Hüreyradan əlavə Allah Rəsulunun əshabından 30-dan çox şəxs rəvayət etmişdir. Və Əhləbeytdən olan Ayşə, İbn Abbas və Ali İbn Əbu Talibə rəziyallahu anhum Bu hədisi rəvayət edən sahabələrdəndir. Və bəs nə üçün? Bu məsələdə məhz Abu Hurayrəyə irad tutulur. Hansı ki, bu hədis mutavatirdir. Və ən əsası da budur ki, bu hədistən qabaq bu məsələni dəstəkliyən Quran ayələri var. Yəni, qiyamət günü müminlərin cənnətdə rəblərini körmələrinə etiqad edən müsəlmanların bu məsələdə sünnətdən əlavə ilk növbədə Quran-Kərimdən dəlilləri var. Necə ki Allah subhanahu təala buyurur: "Vucuhu yawma O gün möminlər, yəni möminlərin e, əsfetləri, neçə-nəçə üzlər, gülər, sevinər və özrəbilərinə baxarlar. Və şübhəsiz ki, bu mövzu geniş mövzudur. Və bu mövzuda əhl-ü sünnətin məhz Qurandan kifayət qədər dəlilləri var. Və bidət əhli də bu məsələyə qarşı Qurandan bəzi ayələrlə qarşı çıxmışlar. Və şübhə olaraq bəzi ayələri bizim müxaliflərimiz irəli sürmüşlər. Və bu şübhələrin də kifayət qədər cavabı var elə məhz Qurani kərimdən və ərəb dilçiliyi cəhətindən. İnşallah ola bilsin Allahın izni ilə gələn dərslərimizdə məhz bu eytiqadi məsələlərə toxunacam və Əhli Beytin adı altında silsilə bir neçə dərs keçmək niyyətindəyəm. Allah Subhanatəlaya dua edirəm ki, Allah Subhanatəlaya bu işi də bizim üçün asanlaşdırsın. Ancaq bu yerdə məcburam ki, qısa da olsa bu məsələyə cavab verin. Və cavabım bundan ibarətdir ki, Allah subhanahu ta'alənin qiyamət günü görüləcəyinə dair hədislər şişə mənbələrində kifayət qədər var. Məsələn, Biharul Anvar kitabına 8-ci cildə 8 ci cild 204 və 205-ci sayfələrə baxa bilərsiz Cənnət və onun neymətləri bölümünə Həmçinin Bihar-ül-Anvar 48-ci cild 263-cü sayfə 17 nömrəli hədis Həmçinin 27-ci cild 90-cı sayfə 42-ci hədis Həmçinin 89-cu Cild 266-cı 3 üçüncü hədis cümə gününün və cümə saatının fəziləti bölümü. Həmçinin bu yerdə qeyd etməliyəm ki, imam Səccad rəhiməhullah daima Allah subhanahu ta'aləyə dua edərdi ki, Allahumma əqdir əyyuninə yəvmə liqaikə bir rüyyətkə. Allahım səninlə Görüşəcəyim gün Yəni qiyamət günü Mənim gözlərimə Qüdurət ver Bir yetkə Səni Görə bilməyim üçün İmam Səccad Daima bu cür dua edərdi Xüsusən də Cümə günlərində Və ki burada qəlb gözü ilə Baxmaqdan söhbət gedmir Birincisi ona görə ki Zatən bu dünyada müminlər, salihlər, Allahın dostları və ona ixlasla ibadət edənlər öz rəblərini qəlb gözləri ilə görürlər. Məcər imam Səccad bu dünyada rəbbini qəlb gözü ilə görmürdü mü? Məqər imam Əlidən, aleyhissələmdən soruşanda ki, sən ibadət etdiyin rəbbini görürsən mi? O deməmişdir mi ki, Mən görmədiyim Rəbbə ibadət etmərəm. Bəs, nə üçün İmam Səccad dua edirdi ki, səninlə qarşılaşacağım gün, qiyamət günü gözlərimə güdürət ver güc verir ki, səni görür. Və burada İmam Səccad, rəhməlləh demədi ki, əqdir qülubinə, yəni qəliblərimizə qüvvət ver, dedi gözlərimizə. Hansı ki, qiyamət günü o köslər nə? Səni görə bilək. Və İmam Səccadın bu duası üçün Bihar-ül-Ənvar kitabına Həşdad 6-cı cild 2-ci sayfə 2-ci hədisə 90-cı cild 130 3-cü sayfəyə Cümə gününün duası bölümünə Həmçinin 93-cü cild 262-ci sayfəyə 97-ci cild 363-cü sayfəyə müraciət edərdiniz. Və yaxşı olar ki, qaf kitabına da baxarsınız. kitab kafi qafi, ikinci cild, 547-548-ci sayfələr və 6-cı hədis. Həmçinin Mən la yahtoruhu l-fəqih birinci cild, 315-ci sayfə, 12-ci nömrəli hədis. Və necə ki, Şeyx Saduq Tawhid kitabında 117-ci səhifədə nəql edir ki, Abu Basir İmam Caferə Sadiqə deyir ki, ey İmam, mənə xəbər ver. Allah barədə. Hal yarahul müminunə yawmal qiyamah Müminlər qiyamət günü Allahı görəcəklərmi? Qalə, nəam. İmam dedi ki, bəli. Və bu da bu məsələdə yetərli cavabdır. Fəqət bayaqlar dediyim kimi, inşallah ola bilsin növbəti dərslərimizdə bu mövzuları ətraflı geniş bir şəkildə əla aldım və Əhli Beytin adı altında xüsusi bir silsilə Dərslər keçmək niyyətində yəm. İnşaallah. Həmçinin Əbu Hureyrə radiyallahu anhu rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu Qiyamət günü cəhənnəm dolmaq bilməz, doymaq bilməz, hətta Allah subhanı ta'ala öz ayağını ora qoyar və cehənnəm deyər ki artıq bəsdir artıq bəsdir və cehənnəmin bir tərəfi o biri tərəfi ilə bükülər. Və bu hədis uzun hədisdir. Qısa olaraq qeyd etdim. Hansı ki bu hədisi İmam Buxari 4850-ci hədisdə və İmam Müslim 2800 46-cı hədisdə nəql etmişdir. Bu hədis ilə Əbu Hüreyrəni iddiam etmişlər və iddia etmişlər ki, bu hədisi Əbu Hüreyrə özündən uydurmuşdur. Və əslində, bu hədis əksər şiə mənbələrində mövcud olan bir hədisdir və təsdiqini tapmış bir hədistir. Hansı ki, təfsir ül 18-ci cild 362-ci sayfəyə baxsaz və ya Muhamməd İbni İbrahim Sədreddin Əşirazinin təfsirinə 1-ci cild 58-ci sayfəyə həmçinin 156-ci sayfəyə həmçinin Said Muhamməd ər Şəririnin Mizanul ül kitabına 2-ci cild 178-179-cu sayfələrdə həl Məzid Bölümünə baxa bilərsiz və bu kitablarda istənilən cavabı tapacaqsız. Və xulasə bu məsələdə demək istədiyim budur ki, bu mövzu özü də geniş bir mövzudur və bunu Əhl-i etiqadı adı altında keçəcəyim dərslərdə ayrıca bir bölüm olaraq ələ alacaq. Fəqət bu yerdə qısa da olsa bu şübhəni cavablandırmağı özümə borc bildim ki, bu məsələni, təsdiqi şiyənin təfsir kitablarında mövcuddur. Abu Hüreyrə radiyallahu anhunun rəvət etdiyi ədislərindən birisi də budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subxanəhu ta'alə Hər gecənin son 1/3-də yer üzərinin səmasına enər və deyər ki: "Var mı mənə dua edən qullarım? Onların dualarını qəbul edim. Məndən bağışlanma diləyənlər var mı ki, onları bağışlayım? Və şəfa istəyən qullarım, onlara şəfa verim." Və bu hadis nuzul Hədisi olaraq məşhur bir hədistir və bu hədisi buhari sahih əsərində 1145-ci nömrəli hədistə və İmam-Muslim 758-ci hədistə nəql etmişdir. Və s. hədis kitablarında bu hədis mövcuddur. Və bu hədis də əslində mutavatir hədislərdəndir. Yəni, bu hədisi Abu Hurayrədən savayı onlarla sahabə nəql etmişdi. Ancaq hədis inkarçıları və Allah Rasulunun sünnətinin inkarçıları bu hədisə də şübhə etmişlər və iddia ediblər ki, Abu Hurayrə bu hədisi özündən uydurmuşdu. Və bu hədisi inkar etmələrinə səbəb əslində onların Allah Subhanahu Taala'nin fe'li sifətlərini inkar etmələridir. Və bəzi zati sifətlərini də həmçinin. Və bu mövzu geniş bir mövzudur. Və bu mövzu Allah'ın ad və sifətləri ilə əlaqəli etiqad məsələlərindən bir məsələdir. Və inşallah bu mövzunu növbəti dərslərdə geniş bir şəkildə Ələ alacam, amma bu yerdə demək istədiyim budur ki, Allah subhanahu ta'alənin öz şanına layiq bir şəkildə həqiqi nüzul sifəti var və o bu məsələdə başqa sifətlərində olduğu kimi məxluqatına bənzəməz və onun bənzəri heç nə yoxdur və o heç nəyə mühtəz deyildir. Və cavab olaraq qısa deyirəm ki, Bu hədis Şiyə Məzhəbinin kitablarında da kifayət qədər sənəd ilə Əhl-i Beyt imamları tərəfindən nəql olunmuşdur. Və hansı ki, Şeyx Saduq Tövhid kitabında 248-ci sayfədə bu məsələyə toxunmuşdur. Həmçin kitab-ül kəfiya baxa bilərsiz, birinci cild. 126-cı sayfə Həmçinin Bihar-ül-Anvar kitabına 84-cü cild 168-ci sayfəyə Bu mənbədə deyilir ki Cəfər-ı Sadik Rəhməhullah deyir ki Allah gecənin son üstə birində Yer üzərinin Səmasına inər Və deyər ki Tövbə edənlər varmı? Onların tövbələrini qəbul edim. Məndən bağışlanma dileyənlər varmı ki, onları bağışlayım və dua edənlər varmı? Onların dualarını qəbul edim. Və bu hədis Bihar-ül-Anvar əsərində 84-cü cild 168-ci sayfədə mövcuddur. Və həmçinin Seyyid Əkbər Əl-Qifari Hansə ki bu alim Kitabül Kafini şərh edən məşhur şia alimlərindən birisidir. Və o özü Usulül Kafinin haşiyəsində 1-ci cilt 126-cı səhifədə demişdir ki, Allahın nazil olması keyfiyyəti və elmi yalnız onun biləcəyi bir şəkildədir. Biz isə onun Muzul sifətinin keyfiyyətini dərk etməkdən acizik. Həmçinin məşhur şiə alimi Muhsin Əl-Kəşəni Əl-Mühaqqətül-Bəydə adlı əsərində bu kitabda deyir ki, yəni duanın qəbul olan vaxtlarından danışır və Deyir ki, il ərzində Arafa günü ən əfsəl gündür Və aylar içərisində də Ramazan ayı ən əfsəl aydır Və həftənin günləri içərisində cümə günü Və gezi saatlarında isə gezənin son üstə biri ən əfsəl vaxtdır Və sonra Muhsin Əl-Kaşani bu hədisi Rəvaat edir ki, Allah subhanət hala gecənin son üstəvirində yer üzərinin səmasına inir. Məhəccətül Beyda, 2-ci cild, 285-ci səyfə. Həmçinin o, bu kitabında, başqa bir yerdə, 2-ci cilddə, 373-cü səyfədə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və sual verdilər ki, gecənin ən əfsəl vaxtı hansıdır? Allah rəsul buyurdu ki, gecənin son vaxtı. Hansı ki, o vaxtda Allah subhanahu ta'ala yer üzərinin səmasına enir Və bu kitabının başqa bir yerində, bu mənada olan başqa bir hədsi də nəql edir. Deyir ki, Allah subhanahu ta'ala gecənin son üstəbirində hər gecə yer üzərinin səmasına enir və deyir ki, mənə dua edən qullarım varmı, onların dualarını qəbul edim. Əl-məhəccətül-beyda, 5-ci cild. 15-ci səyfə və məsələ burasındadır ki bugün şiələr bu hədisi qəbul etmirlər və onlardan bir qismi bu hədisi inkar edir ancaq əslində bu hədistən betərləri hansı ki bu hadislərin rəvayəti və qəbul olunması şəri cəhətdən və əqli cəhətdən qeyri Mümkün olan rəvayətləri Şiyyə məzhəbinin alimləri öz kitablarında Əhəl-i imamlarının adından rəvayət ediblər. Və o rəvayətlərin birində deyilir ki, Allah subhanahu ta'ala yer üzərinə, yer üzərinin samasına yoxa, Məs yer üzərinə enər dəvənin belində, dəvənin belində, astagfirullahil azim. Məsələn, baxa bilərsiniz, Riyadul Ulemə adlı kitab, 2-ci cild, 404-cü səyfəyə. Həmsinin bu məsələdə bundan da betər, yəni öz ağıllarının belə qəbul etməyəcəyi hədisləri oxumaq və bilmək istəyirlərsə, bu kitablara müraciət edə bilərlər. 426-cı səhifə. Həmçinin 5-ci 49 və 50-ci 19-cu cild 25-ci səhifə. təfsir kitablarından 1-ci cild 83-cü səhifə, Tafsirul Ayyashi 1-ci cilt 30 7-ci səhifə. Həmsinə kitablarında hədislər var ki, Cəfər Sadiq deyir ki, Allah Sübhana Taala hər gecənin son üstə əlavə cümə günləri gecəsi, Arafa günü, həmçinin Şaban ayının ortasında da yer üzərinə enir. Və bu barədə də Tafsirul Burhan kitabına üçüncü cü cild 146-cı səhifəyə baxa bilərsiniz. Həmçinin 2 cild 3-cü səhifə. Həmçinin Furuul Kafi kitabına 3-cü cild 414-cü səhifəyə də baxa bilərsiniz. Və hətta şia mənbələrində Bu mövzudan da betər olan hədislər mövcuddur. Hansı ki, o hədislərdə deyilir ki, Allah Subhanahu Taala yer üzərinə enər. Hətta İmam Hüseynlə bir yerdə olar, onunla görüşər və hətta mələkləri ilə və peyğəmbərləri ilə birlikə enər, öz zəti ilə enər və imamların İmam Hüseyinin Və qeyri-imamların qəbirlərini ziyarət edər. Məlikləri və peyğəmbərləri ilə birgə yer üzərinə enib onların qəbirlərini tavaf edər. Və hətta Ocaq Necad Kərbala haqda dediyi bir mozəsində də bu məsələyə toxunur və onun Bakıda 2004-cü ildə çıxan bir kitabı var. Kərbala adlı kitabı o kitabda da bu məsələyə və bundan da dəhşətli məsələlərə toxunmuşdur. Həmsinin bu barədə məşhur şiə kitablarından Təhsibul Əhkəm kitabına 6-cı cild 20-ci sayfəyə, Mustadrakul Vasail 10-cu cild 47-ci sayfəyə, Həmsinin Mədinətül Məaciz kitabı 3-cü cild 460-cı səyfəyə 98-cı rəvayətə baxa bilərsiz. Həmçinin Muhyiddinin Kitab-ül Məzar 30-cı səyfəyə Həmçinin Furu'ül Kafidə 4-cü cild 579 və 500-80-cı səyfələrdə Ziyarət və onun Savabı adlı bölümə də müraciət edib bu dədişlərimin haqq olduğunu öz kitablarınızda görə bilərsiz. Və bununla bugünkü dərsimi tamamlayıram və bu dərsdə də abu Hüreyre radiyallahu anhu ətrafında yaranmış bəzi şübhələrə cavab verməyə çalışdım və inşallah növbəti dərsimiz Abu Hurayrə radiyallahu anhu barəsində sonuncu dərsimiz, yəni dördüncü dərsimiz olacaq. Və Allah subxanahu ta'ala də bunu bizə müvəffəq etsin. Subxanaq Allahumma və bi hamdik, əşhədu əllə iləhə illə ənt, əstəqfiruka və ətubu iləyik.